Її рідний четвертий Б просто засипав свого класного керівника презентами. Книги та намальовані самими дітьми листівки, маленькі лялечки від дівчаток, і саморобні дощечки від хлопчиків, і шоколадки, і цукерки, і навіть одне яблуко. А квітів? Квітів вона одержала стільки, що додому їх довелося нести з трьома дівчатками восьмикласницями. В яких сьогодні теж був урок літератури, які також вручили своїй Олені Миколаївні цілий оберемок квітів. Розставляючи букети та роздивляючись подарунки, Олена почувалася як відома акторка після спектаклю, коли вдома бракує ваз для квітів і доводиться використовувати натомість звичайні склянки та прилаштовувати букети по всій квартирі. На трюмо, на серванті, на тумбочках на книжкових полицях і просто на підлозі. А дитячі подарунки? Які вони зворушливі. Дощечки, листівки, лялькові платтячка майструвалися дітьми спеціально до свята. Учні виготовляли все з великим терпінням і старанністю. Олена це знала. Четвертокласники ще надто малі, щоб швидко впоратися з такою копіткою роботою. Отже, не один день, Просиділи вони над випалюваннями шитвом, перш ніж відважилися принести свої дарунки улюбленій учительці. О тому, що учні її люблять, сумніву не було ні в кого, хто бачив олену в школі, хоч учителі, а хоч учні інших неолениних класів. На перервах біля її вчительського столу збиралася велика дитяча юрба. Кожному хотілося почути від. Оленочки Миколаївни, як називали її старшокласниці, хоч одне ласкаве слово. Звернене особисто до нього в неофіційній позаурочній обстановці. Готуватися до наступного уроку Олені доводилося майже одночасно із дзвоником, а до вчительської вона добиралася іноді лише після останнього відпрацьованого уроку. Усі її учениці, і маленькі, і старші, вважали свою Оленочку еталоном краси і старанно переймали її манери та ходу. Четвертокласниці малювали на альбомних аркушах неймовірних красунь із довгими віями і тонюсіньким станом, рум'яних, з яскраво-червоними губами та розпущеним золотим волоссям і підписували внизу Олена Миколаївна. Ці малюнки не раз потрапляли Олені до рук, забуті чи наумисне укладені між сторінками зошитів, що у нас збирали їх для перевірки. Хлоп'ята та красунь не малювали, але кожен у душі був трішки закоханий у їхню Оленочку і особливо гостро почувався на її уроках чоловіком. Олена побачила на дні сумки подароване кимсь із дітей яблуко і посміхнулася від розчулення та вдячності. Вона раптом згадала про Іру і про те, що директор її школи категорично забороняє приймати від дітей та їхніх батьків будь-які подарунки, за винятком квітів. Мовляв, така принципова позиція є запорукою однакового ставлення до всіх учнів і докорінно усуває розвиток хабарництва та підлабузництва в дітей. Можливо, Ірин директор у чомусь і має рацію – але як не прийняти від дитини, наприклад, оце яблуко? Взяти для себе, але віддане улюбленій вчительці, бо в неї свято. Олені навіть подумати було страшно, що вона, дивлячись на радісні, горді за свої витвори дитячі пички, могла б крикнути «Ні, несіть усе назад додому!» Адже подарунки роблять щасливим не лише того, хто їх одержує, а ще більше того, хто їх дарує з любов'ю та від душі. А потім був святковий концерт, підготовлений старшокласниками потай від учителів, аби ніхто з педагогів передчасно не довідався про сюрприз, призначений особисто йому. І скільки було щасливих, розчулених облич, скільки сказано теплих, вдячних слів, як помолодшали та погарнішали літні викладачі, з подивом розглядаючи фотознімки перших своїх випусків, невідомо як роздобуті в архівах інших шкіл, яке єднання і поріднення панувало між учнями та їхніми наставниками. Ще зовсім недавно про таку сердечну атмосферу в школі неможливо було навіть і мріяти. Але ж цю школу очолювала Прекрасна жінка, директор Наталя Олексіївна, яка знала, що тільки в любові та взаємній повазі можна ростити і виховувати дітей. Тих, для якого і вона, і всі її молоді чи старші колеги